çë pasoj në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndershëm vllazë ambësimtar, punoni punë me të cilat arrini kënaqësinë e Allahut. Follni fjalë me të cilat arrini kënaqësinë e Allahut. Veproni në jetën tuaj kudo që jeni, vepra të cilat ju a mundësojnë juve të arrini me tokë në atësine Allahut. E pa dyshim, e pa dyshim të gjitha ta të cilët arrinë të knashin Allahun gjatë jetës së kësaj bote, Allahu i lartë madhruar do t'i knashe ata në jetën e kësaj bote dhe do t'i knashe edhe në jetën tjetër në botën e amë shuë shmëris në akiret. Ë pa dyshim se çdo njeri prej nesh punojm punë me të cilat synojm një vend të caktuar në xhenet. Dhe begatia më e madhe e muslimanit nuk është arritja e xhenetit. Shumë kush pretendon dhe mendon se qëllimi final çaku kryesor është që të arrim të futemi në xhenet është edhe një cak për ata që kanë dhe synojnë cakët e larta, për ata që kanë ambicjet e larta, me arritë edhe një dhunti, një begati që është në gjenet, për është me e madhe se sa gjeneti. E pa dyshim se begatia, dhuntia me e madhe e besimtarit, që është në gjenet, është, të arriturit e shkallës së lartë e që atë do të arrijnë disa prej besimtarëve e lutim Allahun që edhe ne të jemi në mesin e tyre. Dhe kjo begati është të shikuarit në fytyrën e Allahut subhanehu ve teala. Ai i thikë ka arrit këtë shkallë, ai ka arrit shumë. Ai ka arrit kulminacionin e begative, dhuntive të Allahut. Subhanahu wa ta'ala, do të ta arrin këtë shkall, pamjen e Allahut, apo të shikuarit nëftyre në Allahut, të gjith besimtarët musliman të dëvatshëm, dhe do të privohen, dhe do të ndalohen nga kjo begati, të gjitha ta që refuzojnë ligjet e Allahut. Për ata Allahut ta'ala në surën e lëqyame, fatë u gjuhun jau me idhe nadirë, ila rabbha naazira at dit do të ket fytyra të shkëlqyera fytyra të gëzuara që Zotin e tyre e shikojnë është fjala at dit kur do të jemi në xhenet dhe do të vjen një kohë e caktuar do të ket fytyra të shkëlqyera fytyra të gëzuara të ndricuara që Zotin e tyre e shikojnë ibni abasi komentatori i Kur'anit, radhi Allahu, anë huma, ka thonë, zotin e tyre shikojnë, do të thëtë, shikojnë në zotin e tyre. Pra në gjenet, përveç ato që kemi përmenë sa e saher, që do t'i posedojnë muslimanët, e kanë edhe një dhorat të shmuar, dhe është kulminacionit mirave të shikuarit në Allahun, subhanahu e taala. Po ashtu Allahu taala në surën, kaptinën, kafë, thëtë, le humma je shaun e thiha o ledejna me zidë ata aty kan qka do që dëshirojnë e të ne ka edhe ma shumë sot Allaho e të ne ka edhe ma teper aliu dhe enesi radhi Allahu an humma kanë thonë ma shumë apo ma teper është për qëllim shikimi në Allahun e madhruar gjithashtu Allahu ta ala në kaptinë njunës thot lillëdhine ahsenul husna o zjade ata që bojnë vepra ata që bojnë pun të mira u takon e mira gjeneti po edhe më teper po kan edhe më teper dhe ajo më teper si pas komentatorve të kur anit është e shohin gjenetlit Allahun e madhruar andaj Në hadithët të shumëta, të regohet se besimtarët musliman dhe të përballen me një dit të veçant në gjenet. Osh një dit madhështore që Allahu Teala e quen Jumul Mezid, dita e shtimit, dita e shtimit, osh dita kur banorët e gjenetit dhe të takojnë Allahun Subhanahu Wa Teala do të takojnë të plot fuqishmin të lartë madhruarin dhe në këtë dit besimtarët do të shikojnë nëftyren e ti të paster e paster nga përngjasimi të mthili dhe nga krahasimi të shbihi ashtush si që e shohin djeli në mes dit dhe si që e shohin hanën në plotësine saj në natën e bedrit dhe s'is na ka informuar më i besueshmi i njerëzve i denj për besueshmëri dhe besnikri Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe përmendet në sahih dhe në sunene nga një mori e sahabeve si nga Xheriri, Suheibi, Enesi, Ebu Musa, Ebu Hurajra, Ebu Saidi dhe të tjerët se Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallem na informan duke thonë, dhe gjeni një ditë kur dhe të sretë sirësi o banorët e gjenetit, o banorët e gjenetit, zoti juaj dëshirën të ju vizitën juve, pra ndaj bëhoni gati e janë i në takim. Dhe të gjithë banorët e gjenetit thonë, jemi në shërbimin tuaj dhe do të ngriten me nëzitim me shpejci do të bohen gati dhe do të ken mjete speciale mjete që janë të veçanta përbartje në gjenetlive prej një venin një ven tjetër dhe në hadith quen në gjaib dhe do të nëzitojnë për të takuar me Allahun subhana huvatala u dhtimi tyre do të jetë prej vendeve ku janë në gjenet, do të shkojnë me nëzitim të këni lugin e quajtur e lëfjah, do të shkojnë të kjo lugin dhe aty është vendi i takimit, aty do të mblidhen të gjithë dhe asë njeri nuk do të mungoj. Allahu taala të kjo lugin e lëfjah i urnan enjët me lachet, që të asilin fronin e ti, që të asilin kursin e Allahut dhe vendoset kursia në këtë vend takim, atëhere aty do të vendosen edhe sheshe me drit për banorët e gjenetit, do të ketë edhe me sheshe me perla e lulu lu, margaritar të qmuar dhe do të ketë sheshe me akumarin zë bërgjedë, Dhe do të ketë sheshe nga ari dhe nga argjendi. E majulti prej këtyre njerëzve që jesh në përkto sheshe është ai që do të ulet në një pjesë më anash e ajo pjesa ajo kodrin do të jetë e mbushur nga misku. Dhe askush nuk ka është në pozitë më tutt se sa ky që është ul në kodrinën nga misku. Dhe ata do të shohin njëri tjetrin. Ata do ta shohin njëri tjetrin në atë venë në gjenet, në loginën e le fjahë, dhët i shojnë edhe ta që janë në venë më të larta, në karika më të larta, se janë të lumëtur dhe në rrë hati, mirë po edhe këta janë të sigurët edhe të lumëtur edhe në rrë hati, me pozitat që i kanë. Andaj, pasi që të ulen, pasi që të qëtësohen, së rëtë thyrësi o banorë të gjenetit, ju e keni sëtë një takim me Allahun, ajë dëshiran që të shpërblen juve. E ata gjenet litë thoinë, qëfar do të ndodhë, që qëfar, qëfar, habitën, dhe do të thonë, a nuk në i ka ndryquë e ftyra tona Allaho, a nuk në i ka rëndu e pëshoja tona me pun të mira, me shpërblime, a nuk në ka fut në gjenet që ishte synimi jonë, a nuk në kam brojnë nga zjarë i gjenemit që ishte frika jonë. Sirë si ju thëtë po, për tash keni një dhorat të veçantë, e ata duke që ndruar ashtunat pozit, një dritë do të ndryqaj në për gjenet, e ata do të ingrisin kokat e tyre, kur do të shohin elgjebarin, kur do të shohin bizatrusin me emrat e ti të lartë, kur do të shohin lartë madhërin e ti, kur dhe të shohin Allahun subhanahu wa ta'ala, para tyre dhe të parashitët Allahu, dhe dhe të thotë, o, banorët e gjenetit, es-salamu alaikum, atak nuk kanë asë gjatë të thonë banorët e gjenetit, mbeten pak sa të hutuar edhe të shtangur, dhe të gjithë si në kërë me një fjalë, dhe të thonë Allahut, Allahu me në të selamu, vëminkë e selam, të barek të ja dhe lë gjelali valikram. O Allahu jon, o Allahu jon, ti e shpëtimi yn, vëminkë e selam, edhe prejteje vjen shpëtimi, i lartësuar je, i lartësuar je, o posedus i madhështis dhe ndërrit. E Allahu taala, e Allahu i lartë madhëruar, do të thot atyre, o banorët e gjenetit, dhe kjo është gjëja parë pas selamit, që do të dëgjojnë banorët e gjenetit prej Allahot. Ku janë në robrit e mi, pyët Allahu dhe i shef para vetës, ku janë në robrit e mi të cilët, më kanë adhuruë muë, por nuk më kanë parë asnihere. Dhe ju thot o robrit e mi, Kjo është dita eshtimit ja umul mezid, dhe të gjithë, të gjithë rap të Allahot, të bashkuar në një fjal të vetme, dhe të thonë, ne jemi të knaqër me ty, o Allah, po dhe ti knaqër me neve. E Allahot dhe të thëtë, o banor të gjenetit, si kur të mos isha i knaqër me ju, nuk do të të amuncaja që të bananin e gjenetin tim. Kjo është dita e shtimit jëmëll me zidë, andaj kërkonin nga unë, andaj lëp një shfarë të donin nga unë, dhe të gjithë të bashkuar me një fjalë do të thonë, o zoti jonë, o Allahu jonë, të gjithë anaj këdhuruë, të gjithë anaj këdhonë, andaj në amuncaj. Ne të regof tyren tone, që të shohim ty o zot i lartësuar. E Allahu subhanahu vëtala, E Allahu i lartëmadruar, do të alargonë përden e ti, përden që ka në mes ti dhe mes banorve të gjenetit, dhe Allahu të ala për her të par, ndonjëher, do të shfash vetën e ti, do të paracet vetën e ti para banorve të gjenetit, do të paracet madhështin dhe shkelcin e dritës e ti, nërrit e ti, dhe gjenetlit do t'i harrojnë të gjitha qëfar kanë dohur dhe të gjitha të mirat qëfar kanë po në gjenet, dhe do t'habiten me dritën dhe shkelcin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe, dhe aq ka shkelqim dhe dritë Allahut, sa që t'i mosiru në të Allahut gjenetlitë, Të gjithë do të dilxeshin. Të gjithë do të dilxeshin nga shkelçimi i Allahut, nga drita e Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk do të jeta askush aty në atë vend pa u takuar me Zotin e Tij. Dhe të gjithë, dhe të gjithë me sytë e tyre, dhe të gjithë me vetdië të plot, do ta shohin Allahun. Do ta shohin Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo është në gjarja më e madhe, kjo është gjarja më kulminante që ju ndodhë gjenetlive në do njëherë në gjenet. Andaj, nuk do tjetë askush aty në atë vend, pa u taku me Allahun subhanahu wa ta'ala, se cili prej gjenetlive do të takuat me Allahun, dhe se cili prej gjenetlive do të ashaf Allahun, deri sa Allahu ta'ala ju drejtohet rëbëve të ti dhe thët, o filan, atë kujtohet dita, kur e ke bërë kët edhe këtë gjëna. Allahu do të akujton disa, nga gabimet, nga gjënahet e tyre që i kanë bërë në jetën e dënjas, e ata do të thonë, o zoti jon, a nuk do të na faljsh neve sëtë. Allahu thët, pa dyshim se po, vetëm se për shkakt të falesime, keni arritur deri këtu në këtë grad, përshka këtë mëshirësime, keni arritur deri të kjo dit, ja u mullë me zid, dita e shtimit, dita me mirë, që e përjetën do njëherë njeriu, në dënja edhe në akiret. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe kërkojmë nga e që të nadhëronë knatësin e shikimit në ftyrën e ti të ndërshme dhe fisnike. E lusim Allahun ta'ala, me emrat e ti të bukur që i ka, dhe me cilësi të përkryra, që të ne mundësan këtë përmalim që kemi të bëhatë realitet, e përmalimi jonë, e mali jonë është takimi me Allahun, paveshtërsi, takimi me Allahun me paftyren e ti, dhe lusim Allahun të ala që të nabekon neve me këtë begati, e lusim Allahun të ala që të ndërën familje tona, Vlazrit ton, të afërmi ton, miqë ton, dhe muslimanet kudo që janë, vërtet, ajtili begatohet me këtë begati, ajt ka rrit një sukses shumë të madhë. Allaho na bof prej atyre, Allaho na ndihmoft, na udhzoft edhe na forcoft. E kulu ma të smaun, wa astaghfirullah heli walekum, wa lisair il mu'minin e min kulidhëmb, fa astaghfirohu, إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم تسليم. على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد. وعلى آله وسحبه أجمعين. ترسمة إمام مسلمي نسحيه نتي. نحديثنا سهيبت رضي الله عنه se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem ka thon, idha dhekale ehlul gjenneti el gjennah, kale, je kulullahu të bareke wa taala, kur do të hynë banorët e gjenetit, në gjenet, allahu të bareke wa taala do të thot, të ridu në shejen u zidukum, atë dëshirani të diçka me ju shtu juve, është fjala në ditën e shtimit në javmul me zidë, dhe kësojnë gjenet litë, e lem të bejjit u gjuhena, o zotë jonë, a nuk në indriqov eftyra tona, e lem të dikhil në lë gjennet e të në gjennet e të në gjennet, a nuk në fute në gjennet, a nuk në shpëtoven nga zjarë i gjennemit, dhe Allahu Teala, dhe Allahu Teala, jek shifu lë hijab, Allahu e lërgën përden e ti, e largon përdhën e ti, fëma aqta u shejen, e haba i lejhim min nëdari ila rabbihim azzawajal, dhe nuk ju epe të diçka ma e mirë, dhe ma e dashur gjennet live, se sa shikimi, se sa shikimi në Allahun azzawajal. Allahu ta'ala, në mundësof neve që të jemi prej atyre, që na thot, në thëtë në ditën e shtimit jomul me zidë, A dëshironi diçka? A ju mungon diçka? Dhe ne mundson neve që ta shohim kur hije ket perdia mes nesh dhe Allahut, ta shohim Allahun dhe fytyrën e tij të ndritshme. Allahu na ndihmoft, Allahu na ozofft, në rrugën e drejtë na forcoft. Dashamirët ton i shtoft, armiqët ton i largoft, na mbrojt prej dinakrive të atyre të cilët bojnë dinakri, ata të cilët ngrejnë kurtha, Allahu i bafë që ata vetë në to me u kurthuruhe, ata të cilët bojnë plan e projekte të këqia për me na domtua neve, Allahu ja mundësof të aty në me u domtua. Ata të cilët luftojnë kunder islamit edhe muslimanve, Allahu akëtheft luften e tyre që të luftojnë dërmjet veti, Ata ato qelët bojën plane edhe projekte për ndaljen e fesë Allahut. Allahu i shkatërroft, ata që ndihmojnë këtë fe, Allahu i forcoftë dhe i ndihmoft. Vini selavate dhe selame po Resulullahin Sallallahu Alei Wesellem në këtë ditë të madhe, në ditën e xumas, në, në ditën më të mirë të javës. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim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 انصر عبادك الموحدين الذين يوحدونك في الوحدانيه اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في سوريا اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين اللهم من ارادنا واراد المسلمين بسوء فشغله في نفسه وجل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنع عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتائذ القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله illa allah muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah